Аді оцеї грушечко жіноцької, що каже. Нова рага дістала, як не бувала. Над вертепом звізда ясна, світу засіяла. Дрантивим голосом цілу коляду відколядувала. Тепер увесь мир, увесь рід колідує, і веселиться, а я собі з грушечков ми обі собі. А оцей її грушечко стародавньої, метрові. Він чую тебе щастям, здоров'ям повій. Повіяв вітер, похилив явір стихенька. Верещала, якби з неї хто пасидер. Оце і мій старий любив колідувати. Видиш, старий, а я собі без тебе п'ю та гуляю та й колідую. Твоя грушечка зо мною колідує. Ой, я вже з тобою, ні, ой, ні. Я вже не твоя, вже газдиня. Пила. Ой, не твоя, я собі без тебе раду дала. Я собі торби пошила, та й межі люди пішла. Як ємс торбов за твій поріг переступила, та я вже не твоя газдиня. «Нема рихту!» – пила. Але як сми війшла Михайлику перший раз з торбом на дорогу, та й чула, що з у гробі перевернувся, а мені від сонечка святого сором стало, та й вернула мси до хати. Молитви старецьки говорила сми у твоїй хаті. «Отаку згаздиню лишив після себе!» Пила. А тепер мене, чоловіче, пси з усіх селів знають, а я їх твоє в відгоню. Але тим жебраним хлібом сина годувала Він мамі їстки внесе, він сорочечку мамі на плечі натягне, він мамі не скидає си. За него, старий, всі гріхи маєш мати прощені, за него одного. Бо за твою газдиню ти ласки в Бога не доступиш. Напилася. Алем, старий, п'яна! Алем, помийниця! Каби сні тепер уздрів, та й душа би ти се зрадувала! Але би спарив! Але би збив! Лиш за кіски та голову межі коліна та й на двоє. же, жебрачку, та вона твою пам'ять сторбов світами рознесла. Пий, як суку, пий, най вона тобі тхаті дідівських куснів не волочить. Випила решту. А Приприш собі, мій газдиню, Лиш таки ми за кістки так отак так оту старецю Гатила головою в стіну, як скажена. Лиш таки отак Найкреперує торба громадська.